Ці очі могли багато, але коли вони благали, захисту не існувало. Витримати це ставало неможливо. І він здався. «Дякую», – сказала Юлія, – «я цього не забуду. І ще дякую, що ти мене захистив. Не думала, що все обернеться так серйозно, навіть злякалася. — Пусте, — відповів Сергій. — Не переймайся. Іди, приклади холоди, лягай спати. І завтра довше не вставай, може, не помітить. Три дні не тренуємося. В суботу я тобі влаштую екзамен. Тієї суботи Сергій з'явився у будинку на Галявині, яке належало рівно о шостій причому свіжим, бадьорим і в гарному настрої. Відчуття прикрості минуло, і зараз йому було навіть смішно. Вона таки навіжена. Вичудити таке, не всяка жінка навашилася б. Та водночас Сергій жалів її. Схоже, вона боялася свого Гайдукевича, Хоч враження склалося, наче він тільки й живе, щоб виконувати усі її забаганки. Цікаво, що скаже бос стосовно сенця під правим оком. Невдачі спортивного характеру також відступили. Хіба це вперше у нього щось не виходить відразу? І разом з тим, хіба може він Пригадати щось таке, що в нього не вийшло взагалі. Все закономірно. Він знову володів ситуацію. Він, влаштує її випробування, чи там іспит, змагання, хай називає хоче, але він будь-що задовольнить цю її потребу. Нехай побачить різницю між тренуванням та справжнім спарингом. Нехай зрозуміє, що він не водить її за носа, а нападає всерйоз. Але, звичайно, діяти доведеться у півсили. Головне спрацювати тонко. Уже стукаючи у двері, він раптом пригадав її обличчя того вечора, розгубленість і щирий благальний погляд. Усе-таки вона непогана дівчина. І Сергій знову відчув до неї признь і бажання допомогти. Настрій Юлії колекції не потребував. Вона виглядала, як завжди, і зібраною, і навіть натхненною. Набряг значно зменшився, але на вилиці проступила помітна жовтизна. Привіт, сказав Сергій. Привіт. У її тоні та погляді була якась відчуженість. Учорашні сантименти канули невідомо куди. Як справи, нічого. Що тобі сказали, просинець? Не хвилюйся про те. Він добре розуміє, чим ми тут займаємось, то що почнемо? Сергій провів легку розминку. І дивлячись їв очі, сказав, ну що ж, раз ти так хотіла, зробимо спаринг Контрольний двобій. Один п'ять хвилин. На повному серйозі. У хід ідуть усі прийоми. Я попереджаю працюю на повну потужність. Звичайно, усяких костоломських штучок. Застосовувати не буду, це зайве, да так, не ображайся. Вона мовчки дивилася на нього спокійно і як йому здалося насмішкувати. Сергій розгубився і замовк, в її очах дійсно читалася насмішка. Знаєш, давай краще зробимо, по-моєму. Я вигадала щось краще. Гаразд, цього разу ніякого криміналу та ризику. Гаразд, невпевнено промовив Сергій, чого ж мені ображатися. Як то кажуть, хто платить, то і замовляє музику. Тільки прошу наперед пояснити все в деталях. Отож і я кажу, підхопила Юлія, хто платить. Вона наблизилася до підвіконня, взяла щось і показала йому. Це була новенька 100-доларова купюра. Це платня за повноцінний іспит, а не завішення лапші на вуха. Так от, ми проводимо три двобої. бої. Усіх трьох ти нападатимеш, і від твоїй спритності залежатиме чи отримаєш ти цей приз. Юля підійшла до того ж вікна і взяла в руки електронний годинник. Цифри на ньому висвічували 0-0. В усіх трьох спарингах ти повинен вразити мене менш як за хвилину. Якщо почуєш сигнал до того, як проштрихнеш мене наскрізь, Вважай, плакав твій приз. Вона підняла з килима гумовий ніж у формі фінки, тільки чомусь занадто кривий, і простягнула йому. Цей бутафорський ніж Гайдукевич десь роздобовлений наступного ж дня після початку їхніх тренувань. Сергій невпевнено взяв ножа і покрутив руках, відчуваючи ніяквість. На підвіконні лежала 100-доларова банкнота, яку йому давали практично задарма. «Бачиш, – мовив Сергій, фінансові справи зі мною веде твій чоловік, так що, ну, словом, якщо він вважатиме за потрібне проведення такого другого іспиту, то, я гадаю, він сам поговорить зі мною про це. Її очі спалахнули справжнім гнівом і образою. Він навіть пошкодував, що вимовив останню фразу. «Зрозуміло», – сказала Юлія. «А мене ти, відповідно, вважаєш нікчемною підстилкою для крутого боса, яка не вирішує нічого». «Дякую». «Хоча, власне, це твоя особиста справа, що про мене думати?» «Так от, пане вчителю, від сьогодні всі розрахунки вестиму з вами я сама, щоб вас не гризло сумління. А завтра ви матимете змогу побачити Бориса Олександровича, і він сам вас про це повідомить». Сергій намагався щось сказати, але вона не давала такої змоги. А сьогодні вже, пане вчителю, повірте мені на слово, адже я морально налаштувалася на проведення цього заходу, і не варто все переносити на інший день.